Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu Rabbuna wa yardah Ashhadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 Alhamdulillah di malam hari ini Kembali Kita dipertemukan oleh Allah Jalla Fi Ula di masjid ini Untuk melanjutkan Ibadah Talab al-ilm Mempelajari dan mengkaji Agama kita, agama Islam Agama yang Diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita akan melanjutkan Pembahasan kita dari Kitab Syarhi Sunnah Karya Al-Imam Ismail ibnu Yahya Al-Muzani Ashafi'i al Rahimahullahu taala di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membaca dan menjelaskan ucapan dari Al-Imamul Al Muzani ketika beliau menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dan akidah Islamiyah yang sahihah Yang itu sungguhnya akidah beliau Akidah Al-Muzani Dan juga akidah dari guru beliau Ashafi'i Muhammad ibn Idris Rahimahumullah Jami'an Akidah Yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Akidah Yang diambil Dari sumber Yang murni Sumber yang jelas Yaitu Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim ajmain Pembahasan terakhir Dari kitab ini Yaitu terkait dengan Al-Ajal Terkait dengan masalah Ajal Yaitu ketetapan Umur dan usia seorang Di dunia ini Atau bahkan kepada seluruh makhluk Semuanya memiliki ajal batas waktu Yang Allah telah tentukan Untuk hidup di dunia ini Maka Al-imam Al-Muzani Rahimahullahu ta'ala Setelah itu beliau melanjutkan dengan menjelaskan tentang An-Nushur wal-Hisab Fayaqulu Rahimahullahu ta'ala وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Beliau menyatakan ba'dal bila mansyurun. Setelah binasa dan hancur semuanya. Yani hancur semuanya yang hidup di muka bumi ini yaitu setelah datangnya hari kiamat. Karena ketika terjadi hari kiamat maka semuanya hancur. Allah sebutkan dalam sekian ayat dalam beberapa surat Allah sebutkan bagaimana terjadinya Yaumil Qiyamah. Ketika langit terbelah, hancur, kemudian bintang-bintang berjatuhan, berserakan, demikian. Gunung-gunung diterbangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laut meluap semuanya menjadi satu laut. Dan bumi ini diratakan oleh Allah. La tarafiha iwajan wala amta. Demikian Allah katakan, Wa yadar wa qa'an sof dan kami biarkan bumi itu dalam keadaan rata kami jadikan rata semuanya la tara fiha iwajan wala amta kamu tidak melihat adanya dataran tinggi dan dataran rendah semuanya rata dan semua makhluk ketika itu na'am akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi hari kiamat dan semuanya mati Ketika terjadi nafkhatu al-ula. Maka kemudian setelah itu. Mansyurun. Mereka akan dibangkitkan. Dia menyatakan. Waba'dal bila. Mansyurun setelah hancur binasa. Maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Dan di hari kiamat nanti akan menuju Rabb mereka mahsyurun artinya semuanya akan dikumpulkan oleh Allah mujmiuna dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi awal hingga generasi akhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman Manusia akan dikumpulkan oleh Allah SWT Di sebuah tempat Dalam keadaan hufah Tidak beralas kaki Tidak berpakaian Dan juga Ghurlan Tidak berkhitan Dan tidak membawa apa-apa Tidak memiliki apa-apa Buhman Lasyik Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT Waladul ardi alaihi muhasabun dan di hadapan mereka terpampang al-mizan yang mana mereka akan dihisab bi mawazin dengan ditegakkannya alat-alat timbangan al-mizan di hari kiamat akan ditegakkan al-mawazin Mizanul Amal, timbangan-timbangan amal. Wa nasyri suhufil dawawin. Dan akan dibagikan catatan-catatan amalan ketika itu. Ahsahullahu wa nasu yang mana Allah telah menghitung, mencatat amalan-amalan itu dan mereka hamba-hamba ini telah melupakannya. Mereka telah lupa dengan amalan mereka namun itu tercatat rapi dan akan ditampakkan nanti di hari kiamat Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Dari penjelasan al-muallif Al-Imam Al-Muzani Syafi'i rahimahullahu taala di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang kewajiban beriman kepada Al-Ba'as kepada hari kebangkitan yang di sana manusia akan dikumpulkan di mahsyar dan akan dihisap oleh Allah SWT dan selanjutnya akan dibalas amalan-amalan mereka. Tentunya, ini adalah satu bagian atau salah satu bentuk keimanan yang wajib. Salah satu bagian dari Keimanan yang wajib Yaitu beriman kepada Alam ghaib Perkara ghaib Beriman kepada hal yang ghaib Kita tahu bahwasanya Keimanan kepada amrul ghaib Beriman kepada perkara ghaib Tentunya perkara-perkara ghaib Yang jelas Sumbernya Jelas rujukannya Yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah wajib hukumnya. Bahkan termasuk ciri dari Al-Muttaqin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Amral Ghaib, perkara ghaib. Yang Allah sebutkan di awal-awal al quranil karim dalam surat Al-Baqarah di mana Allah menyebutkan zalikal kitab la raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa kitab ini adalah sebagai hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah jalla wa ala. itu Al-Qur'an sebagai hidayah bagi al muttaqin hamba-hamba yang bertakwa siapa mereka Allah lanjutkan pada ayat berikutnya Allah jelaskan ciri dari al muttaqin yaitu mereka beriman kepada amral ghaib bil ghaib. dan perkara ghaib yang paling besar dan paling utama bahkan paling wajib untuk diimani adalah perkara-perkara ghaib umur ghaibiyah yang terkait dengan yaumil akhir yang terkait dengan al-yaumil akhir peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di hari akhir di yaumil qiyamah. Ba'dal Mamat Setelah kematian. Ini yang paling wajib. Karena ini merupakan salah satu dari rukun iman. Dijadikan oleh Allah. Dan Rasulnya sebagai salah satu rukun iman. Yang wajib diimani. Yang mana tidak akan sah dan benar keimanan seseorang. Sampai dia beriman kepada yaumil akhir. Yaitu beriman terhadap. Segala sesuatu Segala hal peristiwa dan kejadian Yang telah Allah khabarkan Yang terjadi di Yaumil akhir Di hari akhir Sehingga Kita meyakini ini Kita yakin bahwasannya setelah kematian Bukan selesai urusan Ketika seorang meninggal dunia Bukan kemudian Urusannya selesai Bukan kemudian nah, tidak ada lagi kehidupan yang berikutnya. La, ini keyakinan orang-orang kafir. Ini keyakinan sebuah kelompok atau salah satu sekte yang dikenal dengan Duhriyatul Kufar. Duhriyatul Kufar yang menyatakan demikian bahwasannya hidup di dunia ini. Ya sekedar hidup aja. setelah itu selesai, meninggal selesai. Wa mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya yuhlikuna tidaklah kami hidup dan mati di dunia ini kecuali yang mematikan kami itu waktu zaman ini saja yang kemudian mematikan kami kemudian selesai tidak ada urusan setelah itu La al mukminun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar iman yang dibangun di atas ilmu al-kitab wa sunnah ilmu warisan para sahabat dan para imah terdahulu dia Yakin dan beriman bahwasannya setelah kematian itu ada kehidupan yang berikutnya. Sebelum dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal abadi. Yaitu yaumul akhir, darul karar. Negeri yang kekal, negeri yang tetap. Dia akan menjalani kehidupan di alam barzakh dulu. Di dalam kubur. Sampai nanti tegaknya hari kiamat. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Namun penting untuk kita ingatkan Terkait dengan beriman kepada Urusan atau perkara ghaib Hal-hal yang ghaib Ada beberapa hal penting yang harus kita Camkan baik-baik Yang kita jadikan sebagai prinsip Agar kita selamat Di dalam mengimani perkara ghaib di dalam mengimani perkara gaib, termasuk di dalamnya adalah beriman kepada hari akhir peristiwa-peristiwa dan kejadian di hari akhir dijelaskan oleh para ulama ada beberapa hal yang penting untuk kita catat dan kita ingat baik-baik kita jadikan sebagai pegangan di dalam mengimani perkara gaib. yang pertama terkait dengan urusan al-ghaib, umur al-ghaibiyya perkara-perkara gaib hendaknya kita senantiasa Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di dalam mengimani perkara gaib kita hendaknya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, maka kita benarkan, kita imani, kita yakini. Ketika disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, maka kita yakini itu kita imani. Bosnya memang ini termasuk perkara gaib yang wajib diimani yang kedua keimanan kita itu keimanan kita terkait dengan perkara gaib yang ber pijak pada Al-Quran dan Sunnah hendaknya disesuaikan dengan pemahaman generasi sahabat hendaknya pemahaman kita ketika kita memahami perkara-perkara gaib itu kita kembali kepada pemahaman sahabat bagaimana para sahabat memahami ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara gaib Kejadian-kejadian di hari kiamat. Bagaimana kita memahami hadis tentang urusan Ghaib, perkara-perkara gaib? Ya, Nabi menyebutkan di sana tentang adanya asirat. As Bahkan di antara sebagian riwayat disebutkan bahwasanya asirat as itu lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jika itu datang dari Nabi, hadisnya Sahih, maka kita imani, kita benarkan, dan kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para Sahabat. Kemudian yang berikutnya di dalam mengimani perkara gaib, hendaknya kita tidak menggunakan akal kita, artinya kita tidak kemudian melebihkan akal kita di dalam mengimani perkara-perkara gaib karena ini sangat berbahaya ketika kita mengedepankan akal kita daripada atas dik, pembenaran keyakinan dan mengimani dan membenarkan hal itu maka ini sangat berbahaya mengedepankan akal kemudian juga istirsal bilkhawatir Adanya naam Pikiran-pikiran uh, Imajinasi atau Membayang-bayangkan membayang Kejadian hari akhir dengan ya Dengan logika-logika dia Dibayangkan nanti kalau begini begitu Menggunakan akal ya Itu was-was Kalau begini nanti begitu Kalau nanti begini begitu Nah ini Ini logika Hati-hati Ketika mengimani perkara gaib Hendaknya yang seperti ini di Dinatinggalkan Kemudian yang berikutnya Hendaknya kita Tidak menggunakan kias Kita menjauhkan kias Di dalam beriman kepada Perkara gaib Karena Perkara-perkara gaib itu Tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara Yang nyata Ya yang kita rasakan, kita lihat dan kita alami, tidak bisa dikiaskan, sehingga kias ditinggalkan dengan beberapa poin ini, ketika kita jadikan sebagai pegangan kita, prinsip kita maka kita akan selamat bi di dalam mengimani perkara-perkara gaib, di dalam mengimani tentang hari kiamat tentang yaumil akhir dan hal-hal yang terjadi di sana karena kalau tidak Maka kita akan binasa. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang tersesat. Karena lebih mengedepankan akal. Mengedepankan logika. Sehingga dia tersesat. Ketika Nabi menyebutkan. Atau Allah juga menjelaskan. Bosnya, nanti di sana ada al-mizan. Wa nadha'ul mawazin. Kami akan letakkan mizan, mizan. Timbangan-timbangan amal. Nabi juga menyebutkan. Adanya al-mizan, mizanul amal. Ketika seorang menggunakan akalnya menghadapkan akal dan logikanya, dia menyatakan bagaimana mungkin Ditimbang amal? Di mana? Sulit, sehingga dia menyatakan ya, mentakwil mizan itu. Oh, itu bukan timbangan. Yang benar itu adalah keadilan. Yang dimaksud dengan mizan di situ adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagaimana tadi asyarat. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahasanya adaku minasyar wa ahaddu minasyif, lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang kalau kita menggunakan akal dan logika kita maka semua itu akan tertolak Ya, semua itu akan tertolak nah, ini prinsip yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan kita di dalam beriman kepada perkara baik Ikhwana Billahi Rahmani wa Rahimakumullah. Di sini Al-Mu'allim menjelaskan tentang al-Baas hari kebangkitan, yaitu ketika terjadi kiamat besar. Yaitu ketika terjadi kiamat besar, karena kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil disebutkan oleh para ulama, yaitu Al-maut, kematian Kematian Yang akan menimpa setiap Hamba, itu adalah kiamatun suhra Nabi SAW Dalam hadisnya menyebutkan Man mata Fakat qamat qiyamatu Barang siapa yang meninggal Dunia, maka telah tegak kiamatnya Artinya dia telah berpindah Dari negeri dunia Ke alam berikutnya negeri barzakh alam kubur dan telah tegak urusan dia di dalam kubur adapun qiyamatu al-kubra kiamat yang besar maka kiamat itu ditandai dengan beberapa peristiwa setelah hancur lebur dunia ini bumi ini Allah hancurkan kemudian beberapa peristiwa yang menandakan terjadinya kiamat yang besar di antaranya peristiwa yang pertama adalah an nusyur yaitu al-baat. Makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kubur-kubur mereka. Dibangkitkan oleh Allah yang disebutkan oleh para ulama yaitu i'adatul arwah ilal ajaad. Yang dimaksud dengan kebangkitan di sini yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan ruh-ruh ke dalam jasad-jasadnya. Allah kembalikan ruh ke dalam jasadnya, dan ini kali yang kedua, kali yang pertama Allah kembalikan ruh ke dalam jasad yaitu di dalam kubur ketika seorang meninggal, dia hidup dalam kuburnya, Allah kembalikan ruhnya, sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan atau kalau dia diadab, maka dia akan merasakan adab di dalam kuburnya kemudian setelah itu terjadi nafkus surah Penukapan sangkakala yang pertama, yang dengan itu semua akan meninggal dunia, ya, hamba-hamba yang ada keimanannya sedikit keimanan dalam kalbunya mereka semuanya akan mati, meninggal dunia. Dan yang akan menghadapi kiamat yang besar, yaitu orang-orang kafir. Kemudian terjadi alba'as. Allah kembalikan ruh-ruh tadi ke dalam jasad. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ketika terjadi al-ba'ats, ketika dibangkitkan manusia dari kuburan mereka itu adalah naam Allah kembalikan bentuk mereka dari yang semula. Ya, Allah hidupkan mereka dari yang semula bukan Allah menciptakan yang baru. Bukan Allah ciptakan yang baru akan tetapi Allah kembalikan. ya, Jasad mereka tadi yang telah hancur lebur. ya, Jasad mereka yang telah hancur. Di dalam kubur. Itu Allah kembalikan. Allah hidupkan lagi. Dan itu suatu yang sangat mudah. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan penciptaan yang baru. Oleh karena itu. Di dalam beberapa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang demikian itu. Allah menyebutkan. Bahasanya Allah mengulangi, eh, mengulangi di dalam mengembalikan jasadnya, yang mengulangi penciptaan yaitu mengembalikan jasad yang sebelumnya sudah mati. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Wah wahaladhi yabdul khulqa, thumma yu'idhu wah wahahwanu alaih. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang memulai penciptaan pertama kali Allah yang menciptakan Yang mengadakan Hamba-hamba makhluk Allah hidupkan di dunia ini Allah yang menciptakan mereka Kali yang pertama Kemudian Allah ulangi lagi Allah ulangi kembali Ini Allah kembalikan penciptaan mereka itu alaihi Dan itu suatu yang sangat mudah Ringan bagi Allah Jalla wa'ala Juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan Kama badakna awal khalqin nu'idu Sebagaimana kami awali penciptaan mereka Makhluk ini Maka kami kembalikan lagi yang kedua Dan itu sangat-sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala Oleh karenanya ketika orang-orang kafir Quraisy Melecehkan Nabi saw ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hari kebangkitan, justru mereka melecehkan dengan menyatakan man yuhil idhamawahiyaromim. Kata mereka siapa yang akan menghidupkan kembali tulang-belulang yang telah hancur lebur ini? Ya, mereka menyatakan siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur berantakan ini? Siapa yang bisa mengembalikannya lagi? maka Allah katakan qul yuhyihal ladzi ansaha awwalan marrah katakan kepada mereka wahai Muhammad yang akan menghidupkannya kembali ya Allah kembalikan adalah nama Allah jalla wa ala yaitu dia zat yang telah menghidupkan pada awal kalinya pada kali yang pertama Allah hidupkan maka Allah kembalikan lagi penciptaan yang telah Allah hidupkan sehingga di sini Allah jalla wa mengembalikan ruh ke dalam jasad dan Allah kembalikan jasad itu ya. Allah kembalikan jasad itu kemudian terjadilah hari kebangkitan semuanya dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala dan kebangkitan ini terjadi ketika adanya peniupan sangkakala yang kedua peniupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh Malaikah Israfil. Tiap kali malaikah Israfil. Peniupan sangka kalah yang pertama untuk mematikan hamba-hamba, kemudian peniupan sangka kalah yang kedua untuk kebangkitan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Hal itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quranul Karim dalam surat Yasin Allah menyatakan Wanufqa fi al Suri faidahum min al ajadath ila Rabbihim yansilun. Katakan, Yaui, lana, man bertasana meraqadina. Hada ma ugdah ugdah al-Rahmah, ugdah al-Rahmanu, wasada kal Mursalun. Ketika ditiupkan sangkakala, yaitu sangkakala yang kedua, faidahumin al-ajidah ila Rabbihim yang Maka dengan serta merta mereka, para hamba yang berada di kuburan mereka, para amwat, para mayit tiba-tiba mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dan menuju kepada Allah Yansilun Yansilun yakni Yamsuna Musri'in mereka berjalan dengan begitu cepatnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala menuju mahsyar karena mereka akan digiring ke mahsyar semuanya akan digiring ke mahsyar yang disebutkan dalam beberapa hadis, ya manusia ketika mereka bangkit kemudian digiring dengan adanya api ada api yang menggiring mereka ia ya, menuju ke mahsyarihim pada mahsyar ya dan mereka semuanya akan berkumpul di padang mahsyar tersebut qalu ya maka mereka orang-orang kafir akan menyatakan ya wailana celaka kami man ba'atsana min marqadina siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami ini maka dikatakan hadza ma wa'adana arrahman inilah yang telah dijanjikan kepada kami arrahman Allah jalla wa yang maha penyayang dan maha mengasih wa sadaqal mursalun dan telah benar para rasul ketika menyampaikan dan mendakwahkan tentang adanya hari kebangkitan maka ketika terjadi an nafkhatu atsaniyah tiupan sangkakala yang kedua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka dan mereka akan menuju ke mahsyar dan dikumpulkan di sana dalam keadaan hufatan turatan gurlan buhman dalam keadaan tidak berpakaian dalam keadaan tidak beralas kaki dalam keadaan tidak berkhitan dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun ya tidak ada apa-apa yang dibawa, tidak ada demikian ketika Nabi salallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, yaitu terkait dengan al-hashar bahwasanya manusia akan dikumpulkan dalam kondisi demikian maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa heran dan bertanya kepada Nabi salallahu alaihi wasallam Idan yanzuru ba'duna ba'd. Kalau semuanya dikumpulkan di sana, laki perempuan dalam keadaan demikian, maka Aisyah menyatakan kalau begitu nanti sebagian akan melihat sebagian yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi menyatakan, "Ya Aisyah, nam innal amra ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Sungguhnya perkara ketika itu sangatlah dahsyat. Untuk kemudian ada Sebagian yang ingin Atau berkeinginan melihat sebagian yang lain Tidak terfikirkan sama sekali Ketika itu Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan mereka melihat Kenyataan, melihat fakta Melihat apa yang Allah Beritakan dan Allah sebutkan Dalam Al-Quranil Karim tentang adanya Yaumul Ba'ath Wa Yaumul hasyar Dan di hadapan mereka Ada hisab ya wal mizan di hadapan mereka sehingga di, ketika itu mereka dalam keadaan mengetahui berilmu tentangnya dengan ainul yaqin melihat dengan ainul yaqin dengan penglihatan yang pasti dengan ilmu yang pasti mereka tahu dengan benar-benar bahwasanya hari ini hari pembalasan kemudian Sebelum terjadinya penghisaban maka di mahsyar sendiri akan terjadi beberapa peristiwa di mahsyar yang juga disebut oleh para ulama yaitu di mauqifil hisab di tempat penghisaban ketika mereka dikumpulkan di sana maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan mendekatkan matahari Sejarak satu atau dua mil ya sejarak satu atau dua mil Yang kemudian Manusia akan mencucurkan Keringatnya akan keluar dari mereka Keringat Sesuai dengan tingkat amalan Kebaikan mereka, kesolehan mereka Ketaatan mereka di dunia Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang sahih Di antara mereka ada yang Mengeluarkan keringat sampai di mata kaki Ada yang sampai di Betisnya ada yang sampai di lututnya Ada yang sampai di pinggangnya Dan ada yang sampai ke mulutnya Sehingga menyebabkan dia Kesusahan dan menderita Karena keringatnya mencapai mulutnya Demikian Kecuali hamba-hamba Allah yang Allah lindungi Yang Allah beri naungan kepada mereka yang disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis yang sahih, yaitu tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah subhanahuwataala. Sabatun yuzilluhum Allah tahta zill al arsh yoomala zilla illa zillu. Tujuh golongan yang Allah lindungi mereka, Allah naungi mereka di hari itu, di hari Allah mendekatkan matahari di atas kepala hamba-hambanya. Kemudian di mahsyar pula terjadi. Di sana peristiwa yang lain yaitu adanya al-hawd. Adanya telaga. Telaga yang dimiliki oleh para nabi. Dan manusia pun berbondong-bondong datang ke telaga para nabi termasuk telaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar dan paling banyak Pengunjung yang datang ke telaga Nabi saw, mereka semua datang ke sana ingin minum di telaga Nabi. Di antara keutamaan yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang Sahih bahwasanya siapa yang minum dari telaga Nabi man yashrab minhu surbatan lam yadma ba'dahu abadan. Siapa yang minum dari telaga Nabi satu teguk saja, maka dia tidak akan kehausan selama lamanya. Ini keutamaan fadilah yang besar. Namun yang akan datang dan bisa minum di telaga Nabi adalah kaum mukminin al-muttabi'ina li sunnatin Nabi SAW. Ya mereka adalah kaum mukminin yang senantiasa beriktibak mencontoh Nabi meneladani Nabi SAW dalam amaliyahnya mengikuti sunnah-sunnahnya menjaganya Membela sunnah Nabi Mereka-mereka ini Yang akan dipersilahkan, dibolehkan Untuk datang ke telaga Nabi Dan minum di sana Adapun orang-orang Yang meninggalkan sunnah Yang berpaling dari sunnah Nabi Bahkan Mengikuti perkara-perkara yang baru Hal-hal yang baru Yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW Dia lebih cenderung mengikuti itu ya. Apakah dari sisi Amal ibadahnya Kaifiah beramal dan beribadah Atau dari sisi ya, Keyakinan Keyakinan Di dalam beragama Atau dari sisi ya, Berprinsip Prinsip-prinsip dalam agama Dia menyalahi Menyelisihi Nabi dalam hal ini Dalam ibadahnya Tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW Padahal Nabi telah mencontohkan Mencontohkan di dalam banyak hal, banyak kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan mengajarkan langsung kepada sahabatnya Ridwanullah Ridwanulullah Alaihimajm'a'in bagaimana cara beribadah, cara beramal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, yang akan diterima oleh Allah Jalbfiulah. Bagaimana berakida dengan akida yang benar, bagaimana beriman kepada Allah. Bagaimana memegang prinsip-prinsip yang lurus yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap. Ketika seorang menyelisih ini dalam keadaan dia tahu dia mengerti bahwasannya hal-hal yang baru ini yang tidak ada contohnya ini perkara yang tertolak yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendatangkan musibah malapetaka, maka dia di hari kiamat nanti di yaumil mahsyar, ketika akan datang ke telaga Nabi, maka dia akan terusir. Dia tidak bisa minum di telaga Nabi SAW, bahkan diusir, dengan cara pengusiran yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana diusirnya hewan liar ya yang masuk ke kebun seseorang hewan yang liar ketika masuk ke kebun seseorang maka akan diusir dengan pengusiran yang keras maka demikian pula orang-orang yang memunculkan dan melakukan amalan-amalan baru ibadah-ibadah baru keyakinan-keyakinan baru di dalam Islam ini yang sama sekali tidak ada contohnya tidak ada bimbingannya Maka mereka akan terusir dari telaga Nabi dengan pengusiran yang keras. Kemudian di padang masjid itu pula akan terjadi syafaat. Akan datang manusia berbondong-bondong meminta syafaat kepada para Nabi, yang kemudian mereka berakhir pada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi. Untuk memberikan syafaat setelah beliau datang, ya, Nabi kita datang menghadap kepada Allah, bersujud, memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah beliau puji Allah di dunia dengannya. Kemudian Allah menyatakan, Ya Muhammad, irfa' rasek, wakul yusma, wasl tu'at, waf tu shafa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sampaikan. Maka akan didengar permintaanmu Mintalah akan diberikan permintaanmu Dan berilah syafaat Kamu akan diizinkan Untuk memberikan syafaat Setelah ini kemudian terjadi Hisab Terjadi penghisaban amal Yang disebutkan di disini Waladal ard alaihi muhasabun Disebutkan oleh Alimam al-Muzani rahimahullah Kemudian dihadapan mereka ada penghisaban amal Allah akan menghisap amalan-amalan akan diletakkan timbangan-timbangan amal dan akan diberikan buku catatan amalnya Adapun kaum mukminin kaum mukminin baik yang sempurna keimanannya atau yang kurang keimanannya mereka akan dihisap dengan dua bentuk hisab ada yang dihisab dengan hisabun yasir dengan hisab yang mudah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dimaksud dengan hisab yang mudah yaitu al-ard yaitu ditampakan buku catatan amalnya kemudian setelah itu berlalu yakni Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan hamba tersebut, mukmin tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan baginya dosa-dosa yang dia lakukan. Allah tunjukkan kepadanya dan dikatakan kepadanya, "Alaisakal qad fa'alta dzamba kada wa dzamba kada. Bukankah kamu dulu telah melakukan dosa ini? Dosa ini, dosa ini." Sudah disebutkan kepada si mukmin ini sampai dia merasa bahwasanya dirinya akan celaka dan binasa dia hampir putus asa putus harapan ketika itu lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya qad satartuha fid dunya wa ana aghfirulakal yaum sungguh dosa-dosamu ini telah aku tutupi dulu di dunia Allah tutupi dosanya kenapa karena dia juga berusaha untuk menutupi dosanya dan dia berusaha untuk beristighfar kepada Allah. Bertobat. Di waktu-waktu. Yang mana manusia tidak melihatnya. Dia bersendirian dengan Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Dia menangis di hadapan Allah. Dan mengakui dosanya. Dan dia bertobat. Sehingga Allah tutup itu. Berbeda ketika seorang menampakkan dosanya. Bangga melakukan dosa secara terang-terangan. Maka. Tentunya balasannya Allah akan menyingkap Dan memperlihatkan dosanya Nanti dia dihadapan di makhluk Maka Allah katakan Aku tutupi dosamu di dunia Tentunya karena Sebab hamba itu juga berusaha untuk menutup Dosanya dan segera beristighfar bertobat kepada Allah Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu Sehingga dia selamat Ya, Ini hisab Yang mudah Adapun hisab yang kedua yang dialami oleh kaum mukminin, yaitu hisabun dhaqiq, ya, hisab yang teliti, yang mana Nabi saw menyatakan manhu sim udzib siapa yang dihisab ketika itu maka dia telah diadab, ya, itu termasuk bagian dari adab, yaitu dihisab dengan hisab yang teliti, hisab yang teliti. Dan juga diantara kaum mukminin ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hamba-hamba yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuat imannya kepada Allah dan kuat tawakalnya kepada Allah Jalalawala. Tawakal dia kepada Allah menghadapi segala peristiwa keadaan di dunia ini. Dia sabar tawakal untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas kebenaran, di atas sunnah. Dia bertawakal kepada Allah Jalalawala. Adapun bagi orang-orang kafir maka mereka akan dihisap dengan cara tersendiri bukan dengan melakukan penimbangan amal. Kalau kaum muslimin selain ditampakkan tadi juga ditimbang amalan-amalan mereka. Ini bentuk penghisaban kaum mukminin. Setelah mereka e, dihitung amalannya diperhatikan kemudian ditimbang amalan-amalan mereka. Adapun orang-orang kafir maka mereka dihisap dengan cara tersendiri yaitu akan dihitung kejelekan dan dosa-dosa mereka ya karena amal kebaikan mereka tidak ada sama sekali sudah terhapus mereka melakukan kebaikan apapun sebanyak apapun tidak ada ya tidak bernilai karena terhapus dengan dosa mereka kesyirikan mereka kekufuran mereka terhapus dengan kesyirikan dan kekufuran mereka sehingga di akhirat yang ada hanya kejelekan dosa maka itu semuanya akan dihitung dan ditampakkan kepada mereka sehingga mereka dalam keadaan sedih, mereka dalam keadaan takut dan merasa akan celaka, kemudian setelah itu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan hisab. Kemudian setelah hisab, maka setelah itu manusia, kaum mukminin akan menuju kepada as -sirat, melewati sirat jembatan dan kaum uh, al-kufar, orang-orang kafir tidak akan melewati sirat mereka langsung digiring masuk ke dalam jahanam sebagaimana Allah katakan wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara akan digiring orang-orang kafir langsung kepada jahanam adapun kaum mukminin mereka akan menyeberangi sirat dan akan diuji dengan sekian ujian fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya wallahu aalam bissawab wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma